18. fejezet Három álló napig tárgyaltak. Mátyás terve készen volt, de nagyon óvatosan vitte keresztül. Végül Szilágyi Mihály maga vetette fel az ötletet, amelyről nem vette észre, hogy fortélyos ötse a szájába, lemond a kormányzói állásról, megtartja a vezérséget és az összes királyi várok legfelsőbb felügyeletét, Mátyás írást ad neki a vád elejtéséről, megerősíti a besztelcei grófságban, és a hunyadi vagyon újabb részét neki adományozza. A garáékkal kötött szerződés semmisnek tekintik, az egyházi átok kérdését Mátyás magára vállalja, majd elintézi karvajol pápai követtel. A békesség teljesen helyreállott király és nagybátyja között. Egyetlen ürömcsöp vegyült szilágyi megkönnyebbedett kedély hangulatába, hogy Vitéz János kancellár marad. Mert Vitéziánosban látta az okát annak, hogy a király őt nélkülözni tudja. Gyűrölte a püspököt. Mátyás nagy dologban törte a fejét. Mikor hadakoznia kellett, kedvetlenül tapasztalta, hogy még egy kicsin seregrész hadbaszólítása is lassú és nehézkes. Ez az állapot nem sok jóval biztatott, ha arra gondolt, hogy a félelmetes nagyságú török katonatenger erejével kell rövidesen szembeszállnia. Olyan haderőre lett volna szüksége, amely bármikor halcba dobható. A törvény azonban bizonyos időn túl nem kötelezte a katonáskodó nemeseket, hogy fegyverben maradjanak, s az ország határán túl sem. Ezt kellett valahogy kiigazítatnia az országgyűléssel. Ha olyan törvényt tud hozatni, amely szerint a bevonultak kötelesek a hadiveszedelen fennáltáig fegyverben maradni, kötelesek továbbá a határokon túl is szolgálni, akkor nyert ügye van. Augusztus 24-én éjszaka legmélyebb ámából költötték fel a királyt. Szigorúan meghagyta volt, hogy ha a déli végekről török megmozdulás jelentenek, azonnal költség fel. A hírhozó mindössze két szót mondott. Galambóc elesett. Ez a török háború kitörését jelentette. Galambóc fontos stratégiai pont volt, eleget hallotta emlegetni gyermekkorában. Egy óra múlva együtt ült a tanács. A tanácskozás folyt reggelig. Akkor a király végigmosta magát fagyos vízzel, átöltözött, és nem sokára már nyerekben ült. Mellette Szilágyi. Gyors ügetéssel igyekezett kifelé a várból. Még otthon feltette magában, hogy a személyes haditettekből nem kér részt. Kockázatosnak tartotta, hogy fél éves királykorában kitegye magát valami döntő kudarcnak, amely a harcmezőben mindig bekövetkezhetik. Magára kényszerítette tehát az okos okostültőztetést. Legyen csak Szilágyi a csaták hőse, neki elég dolga lesz az országgyűlés megpuhításával. Nem tudni, mi nagyobb győzelem, megverni egy török sereget, vagy meggyőzni egy sok évszázados hagyományain konokul örködő magyar országgyűlés urait. Vonulásának már első napján alkonyatkor hírhozó érte utól, akit Budáról szalasztottak utána, a pápa meghalt. Ez a hír meghökkentette. Kalixtus pápa nagy híve volt neki, akire mindig számíthatott. És hogy a bíboros kollégium kit fog most felmagasztalni, attól nagyon sok függött. Volt a jelöltek közt egy, aki Magyarország szempontjából nem sok jót ígért, ennél a Silvio Piccolomini, aki az utóbbi években friedrich benső barátságot tartott fenn. Gyors emelkedését főként Friedrich pártfogásának köszönhette ha megkapja a tiarát, a török elleni keresztes hadjárattal édeskeveset fog vesződni, ezzel Magyarország nemzetközi súlya nagyot esik, Fridrik pedig egyszerre rendkívüli súlyt kap a külügyekben. En attól kezdve Mátyás esti imájába belefoglalta a pápa választást. Kapisztán közben járásáért könyörgött, hogy Isten világosítsa meg a bíborosok elméjét és ne engedje, hogy ezt az embert felmagasztalják a keresztény világ urává. De nem jól imádkozott. Mikor a hetedik napon Szegedre érkezett, ott már várta a hír, hogy piccoló, mini bíborost választották pápává, aki a második pius nevet vette fel, mikor a trónt elfoglalta. komor hangulatban kezdett neki a szegedi munkának. Mivel Friedrich minden jel szerint szívósan melengedte a magyar korona iránt való reményeit, fel lehetett tenni még azt is, hogy az ő befolyására az új pápa nem fogja első Mátyást magyar királynak elismerni, amiből beláthatatlan bonyodalmak következhetnek. Más hírt is kapott, amely türelmét próbára tette. A szilaj és nyughatatlan szilágyi megint bajt csinált. Kitűnt, hogy alig vált ketté Buda alatt a magyar sereg szilágyi hírt kapott erdéből, hogy Beszterce fellázadt. Ő egy szempillantás alatt irányt változtatott, és a török helyett beszerelce felé vette útját haragjában. Erőltetett meneteléssel ott termett, mint a fergeteg, felgyújtotta a várost, kegyetlen rémuralmat teremtett, de olyat, hogy ettől nagyszeben szászai fellázadtak a magyar uralom ellen, sőt egész erdély mozgolódni kezdett. Ez a hír újabb úton érte a királyt, átment fehérvárra. Erdély lázadásának hírére nagyon felindult. Erőteljes levelet írt Szilágyinak. Rideg hangon korholt Erdély viselt dolgaiért, és ráparancsolt, hogy azonnal jöjjön Nándorfehérvárra igazolni magát. Heves haragját csillapította a pápa levele. A keltezésből látszott, hogy második Pius trónhaléptének léptének már másnapján sietett levelet írni a magyar királynak. A levél klasszikus latinságú mondataiban nyoma sem volt Friedrich befolyásának. A Szent Tatya ünnepélyesen elismerte Mátyást a magyarok királyának, biztosította különös jó és segítségéről. A királynak nagy esett le a szívéről. Megenyhülve, most már a bocsánat készségével várta nagybátyját. A várakozás idejesen telt tétlenül. Nagy dologra határozta el magát. Mátyás önhatalmúan adót vetett ki Magyarországra. A főurak és köznemesek aranybullás Magyarországára. Legyen, ami lesz. Ha győz, a győzelem igazolni fogja az adót. Ha nem győz, akkor egy bajjal több vagy kevesebb, az már mindegy. Valamikor egy szervitéz János mondta neki egy hosszú éjszakai tanácskozásuk alkalmával, hogy a királyok igazi tehetsége a szerencse. Ez a tetszetős mondat mélyen belevésődött emlékezetébe, és gyakran eszébe jutott. Most is a szerencsétől várta, hogy segítse céljaiban. S az, mintha megrendelésre jött volna, meg is mutatkozott. Érdekes látogató érkezett Nándorfehérvárra, a bosnyák király Tamás. Mátyás kisgyerek kora óta sokat hallotta emlegetni ezt a királyt, aki apjának szövetségese, Ulrich Grófnak és királynak pedig eskütt ellensége volt. Most a Brankovics család belső viszálykodása jó alkalmul szolgált neki, hogy országát, akivel annyi baja volt, megkaparítsa. Mátyás tudta, hogy ehhez jön Tamás király segítséget kérni tőle. Tamás király tehát hosszan magyarázta, hogy az Osztolya dinasztia mindig milyen baráti hűséggel viseltetett néhai Hunyadi János iránt. Majd kifejtette, milyen fontos érdeke Magyarországnak, hogy a közéje és a török közéjékel Szerbiában rendezett állami élet fejlődjék. Mátyás így válaszolt. Ha elismered boszniát magyar birtoknak és velem megerősíteted magad Bosnyák királyságodban is, akkor jót állok róla, hogy a szerb koronát megkapod. Különben nem? Válaszolj egyszerűen, igennel vagy nemmel. Igen, felelte osztolya Tamás. Meg is csinálták az írást. S amikor Tamás király eltávozott, Mátyás térképet tétetett maga elé. És azon a lúttól jó vastag vonásával hozzáhúzta Magyarország területéhez Szerbiát és Boszniát. Sokáig nézte a térképet. Nyugatra kalandozott tekintetével az ausztriai hercegséget nézte Karintiát és Krajnát. Friedrich gondolt, aki a magyar szent koronát hatalmában tartja, és vonakodik kiadni. Hogy a Bosnyák király elismerte a magyar állam hűbéri urasságát, ennek híre gyorsan elterjedt. A fiatal király még egy fél éve is alig ült a trónon, és már is két olyan sikert mutathatott fel, mint a Giskra megfékezését, ami az egész felvidék szegény lakosságát Lidész alól szabadította fel, s most Bosnia meghódulását. Mátyás nagyon jól érezte magát. Érezte, hogy az az erős várakozás, amely a királyválasztás lángszerűen felcsapódó lelkesedését követte, mély és szilárd népszerűséggé kezd változni. Ha csak az adórendelet most egyszerre fel nem borítja az egész népszerűséget országszerte. Szilágyi végre megjött, de jöttét az a hír előzte meg, hogy öcsének nyers levele rettenetesen felbőszítette. Azonnal érintkezést keresett Garával és Újlakival, és hosszasan tárgyalt velük, hogy mit, azt nem lehetett tudni. Mikor öcsének bejelentették, olyan erővel lökte félre a kamarást, hogy az neki esett az ajtófélnek. Mátyás feltette magában, hogy nyugalmát mindenáron áron meg fogja őrizni. Felemelte az asztalán heverő csengőt, és megrázta. A belépő kamaráshoz így szólt. Két alabárdos álljon a gróf mellé, jobbrul, balról. Támogassák, ha indulatában eszméletit veszteni. Szilágyi mélyet, kínzottat nyögött és kirántotta kardját. Már a levegőbe lendült a vágás. De a két alabárdos azonnal karon ragadta, ő vagdűvel dulakodni kezdett. Kardja csörömpölve esett a földre, lába a hüvelyben botladozott. A lármára még két alabárdos rontod be. Négyen megfékezték a dühöngő embert. Mátyás nem szólt, várta, míg a hirtelenül benne is feltámadt indulat lecsillapodik. Aztán szintelen hanghordozással, nyomaték nélkül, mint aki szöveget olvas fel, ezt mondta. Szilágyi Mihály, Beszterce örökös grófját, ki az királyt fegyverrel a vetemödött, Fejvesztésre és jószágainak vesztésére ítéljük. A nyakazás napját írásba fogjuk tönni. Vasat rá! Vigyétek! Aztán leült, és mint aki ezzel az ügyel nem akar többet foglalkozni, keresgélni kezdett az asztalán felhalmozott írások között. Kivárakozik! Fiora van te, uram! Az bolonyai építőmester! Béjöhet! Nyílt az ajtó, és belépett egy olasz ember, borotvált arcú, aki kurta básonyzekét hordott. Hóna alatt vaskos mappa. A király olaszra fordította a szót. – Jártál, Budán, szerfjóra van te? – Jártam, felség, onnan küldöttek ide. – Helyes! A várpalotát alaposan megnézted? – Igenis. – És beszéltél udvarmester urammal? Igenis, felség, ő már elmondta, miről kell terveket csinálnom. De előbb felséget parancsát fogom hallani. Felséged engedelmével vázzatokat csináltam a várpalota alaprajzáról, s az egyes emeletek beosztásáról, így könnyebb beszélni. Helyes, mutasd őket! Az építész kinyitotta a mappát, és odatette a király elé. A király figyelmesen hallgatta. A magyarázatot ujjaikkal kísérték a vázlatokon. A jelentés minduntalan félbeszakadt, mert Mátyás a legkisebb részleteket is tudni akarta. Sok mindenre emlékezett az építészeti mesterségből, mert Vajdahunyadon apja szüntelenül építetett volt, ott a vár valamelyik szárnyán mindig dolgoztak. Fiora Vante pedig kapott rajta, hogy művészetéről olyan valakinek magyarázhat, akit ez érdekel. Az meg éppen különös boldogságára szolgált, hogy ez az előkelő rendelő nem fázott a modern építészeti stílustól, és nem igyekezett mindenben a maradi gótikához ragaszkodni. Már egy jó fél órája beszélgettek, mikor belépett a kamarás és a nunciust jelentette. Mátyás azonnal felállott. – Most elengedlek, szerfi van te. Holnap ugyanebben az időben várlak. Folytatjuk. Úgy látom, meg fogjuk érteni egymást. Az építés sietve összenyalábolt a rajzait és kihátrált. A következő pillanatban már ott volt karvajal bíboros, az elegáns spanyol főpap. Mátyás helyet mutatott neki. A társadalmás latinra fordult. Azért kérettem eminenciádat, mert jó üzletet tudok kínálni. Arra igen kíváncsi vagyok. Kezdjük azon, hogy nagybátyámat, Szilágyi Mihály Grófot, aki ma ideérkezett ad adiendum verbum regium, az imént halára ítéltem. A nuncius felugrott. Felség, ez lehetetlen. De igen, nevetett Mátyás. Halára ítéltem. Fejének és szágainak elvesztésére. Tessék helyet foglalni. Csak eminenciáddal közlöm a nagy titkot, de nem szabad elárulni senkinek. Szilágyi Mihályt kivégeztetni eszem ágában sincs. A halálos ítéletet még kellő bírósággal is meg fogom erősítetni, de csak azért, hogy az öreget rendre szoktassam, és hogy gara és új is megszeppenjenek kissé. Kegyelmet adni ráérek később. Semmi esetre sem árt, ha jó hosszú ideig ülni fog kedves nagybátyám. Ezt megérdemli bőségesen. Addig sem lesz a alatt, és remélem megjuhászkodik, mire szabadon ereztem. Egyelőre mindenkinek azt kell hinnie, hogy Szilágyi Mihályt lenyakazzák. Felséget tudja, hogy nem szoktam fecsegni, de hol itt az üzlet? Megmondom, őszentség az új pápa, mint tudjuk, hosszú ideje szoros vonatkozásokat tart fenn Friedrich császárral. Az én érdekeim pedig számos ponton nem azonosak a császár érdekeivel. Sőt, ha a császár tovább is nem restelli az ország koronáját jogtalan módon visszatartani, alig hanem a kardomra kell ütnöm. Bocsánat, felség! Őszentsége a világi uralkodók felett pártatlanul? Tudom, tudom! Őszentsége pártatlanságát kétségbe vonni távol áll tőlem. De minnyájan, akik uralkodunk, Értesülések alapján szoktuk meghozni döntéseinket. Nekem tehát nem közömbös, hogy őszentségem ilyen értesítéseket kap a budai nunciusától olyan ügyekben, amelyek Friedrich császárral is összefügghetnek. Amit én eminenciától kérek, az csak annyi, ha a császárral összefüggő ügyekben jelentést küld Rómába, vegye magának a fáradtságot, és mindannyiszor kérdezzem meg, és hallgasson meg engem is. Így nem történhetik meg, hogy egyes szempontok elkerülték szíves figyelmét, s így az egyház mindenfelett való érdekeit minnyájan Istennek tetsző módon szolgálhatjuk. Értem felség, de az üzletet még mindig nem látom. Azonnal, ha tehát eminenciád mindig meghallgatja álláspontomat, sőt, esetleg bizalmas adataimat a császára vonatkozólag, azzal nekem nagy szolgálatot tesz. Cserébe felajánlom, hogy eminenciád legyen az, aki kegyelmet eszközöl ki nálam a halára ítélt Szilágyi Mihály számára, és ezzel kimutassa, hogy az egyháznak, s jelesül az egyház Magyarországi követének milyen hatalmas befolyása van a magyar királyra. Karvajan ránézett a királyra, és elmosolyodott. Kitűnő, mondotta, sőt a kitűnőnél is több, felséget királynak született. Ez kétségtelen, bólintott Mátyás. Én minden más mesterségben alkalmatlan volnék, de ebben alkalmas vagyok. Szóval megegyeztünk. Kezet nyújtott az íróasztal fölött. A bíbornok erősen megrázta a királyi kezet és mosolygott. Aztán felállottak mindketten. A király az ajtóig kísérte a főpapot. Ott még így szólt. Megjegyzem, nem lesz könnyű dolga eminenciádnak, azt a kegyelmet igen nehezen fogom adni. A nuncius nevetve bórintott, de aztán, mielőtt megnyomta a kilincset, még várt. Arc kifejezését kellőképpen komorrá és gonterhessé változtatta. Úgy ment el a királytól. Rögtön utána koszolány lépett be a kancellária titkára, aki a király mellett püspököt helyettesítette. Sápat volt és izgatott. – Szabad bejönnöm, felség? – No, mi az? – Felség. Tölt ki hangosan. – Nem szabad ennek lönni. Iszonyú dolog ez, kicsilágyi urammal töz felség. Könyörgöm, irgalmazzon. Ne tögye ez borzasztóságot, inkább tédre hullok, úgy könyörgöm. A király komoran ingatta fejét. Kuad, dixi, dixi, bátyámnak fejevétetik. Jó, hogy bélyövél, összveállítanjuk az bíróságot, ki halálát törvény szerint kimondja. Jegyözzed! Kosztolányi elhallgatott, fülem leesett az odatűzött író ón. Lehajlott érte, s mikor felegyenesedett, könnyes volt a szeme. De nem szólt. Hát, várjunk csak, szólt a király. Kilény az. Micsoda! Még siratod, Kardal támadott rám! Ütelt sajnálod, királyodat nem, Ebatta. Felség, szólt vonaglószája a kosztolányi. Mit szólant ilyen dologhoz pápa őszentsége? Az keresztes hagyárat vezérít, az nevezetes török verőt, hogy lenyakasztatjuk. Könyörgöm, felséges uram. Hallgass, pápára nincs gondom! Ha okoskodik, áttérök az kejhős hitre. Szilágyi uramnak meg kell halnia. Istennél a kegyelem. Kostolányi szipogó orral készítette jegyzeteinek a papírost. A király mosolygást folytott el magában. És az az érzése volt, hogy ebben az órában lett igazán király.